Я чув, як гавкала бадіна, а коли вона на мить замовкла, щось солодко прогорчало й Мінона. Та не встиг я озирнутися, як вікно швидко відчинилося, і на мене вилилось повний відрок крижаної води. Можна собі уявити, як прудко повернувся я у свій рідний край. Але гаряче полум'я в серці і крижана вода. На хутрі так погано узгоджуються між собою, що з їхньої сполуки не може вийти нічого путнього, хіба що гарячка. Так сталося зі мною. Коли я повернувся до будинку свого господаря, мене всього трусило. Побачивши, який я блідий на виду, як погасли мої очі, як горить моє чоло, і який у мене нерівний пульс, господар зрозумів, що я захворів. Він дав мені теплого молока, яке я жадібно вихлептав, бо в мене язик прилипав до піднебіння. Потім я загорнувся в покрівець зі своєї постелі і цілком віддався хворобі. Спершу мені марилися всілякі химери про вищу культуру, левреток і так далі. Тоді сон мій став спокійніший і нарешті такий глибокий, що я. Скажу без перебільшення, хоч мені й самому важко повірити в це, проспав три дні й три ночі підряд. Коли я нарешті прокинувся, то відчув себе легко і вільно. Я вилікувався від гарячки і, диво-дивне, від свого навіженого кохання також мені стало видно, як на долоні до якої дурості довів мене пудель Понто, я побачив, як безглуздо було мені природженому котові встривати між собак, що глумилися з мене, бо не могли зрозуміти велич мого духу, і, бувши нікчемними за своїм їством, чіплялися за форму. Отже, могли мені дати лише... Шкаралупку без зерна. Любов до науки і мистецтву прокинулась в мені з новою силою, і домашній затишок мого господаря почав мене вабити дуще, ніж будь-коли. Я став дозрілим чоловіком, а не котячим буршим чи плеканим дженджиком, і виразно відчув, що не можна бути ні тим, ні тим, коли хочеш виховати себе так, як потрібно для здійснення вищої життєвої мети. Моєму господареві довелось поїхати в невеличку мандрівку, і він вирішив, що найкраще буде на той час прилаштувати мене до свого приятеля, капельмейстера Йоганнеса Крейслера. Оскільки ця зміна домівки починає новий період мого життя, то я кінчаю повість про теперішній період, з якої ти, о юначе котячого роду, візьмеш собі добру науку на майбутнє.